15. Mennyi? Ugyan kinek jó ez? Hónapok óta azon parázok, hogy miért nincs már bennem az az átütő öröm és katarzis, lélek emelés, amitől gyönyörű az élet és a szerelem. Jólcsival is ezt elemezgettük az ejtőernyős ugrásom kapcsán, pont mielőtt bevittek volna. Hová tűntek az intenzív érzéseim? Ma azonban már simán elbőgöm magam egy filmen. Hirtelen 30 a címe. Jennifer Garnerrel és Mark Raffalóval. Könnyek egy csal a szemembe. Egy gyermekkorban elcseszett plátói szerelmet beszél el a film, amiben csillámpor segítségével 13-ból lesznek hirtelen 30 évesek, és végül sikerül helyrehozni, beteljesíteni a nagy szerelmet. A szerelmesek egymásra találnak, és happy end a sztori vége. Frankon megkönnyeztem. Még hogy nincsenek érzéseim? Meghasad a szívem egy gagyi romantikus filmtől, mert közben végig jól csira gondolok. Hogyan voltam képes ennyire elbaszni az ő önzetlen és őszinte szerelmét, sőt rajongását? Miféle egy érzéketlen, önző, felelőtlen, súrmú fasz vagyok én, aki ennyire visszatudtam élni az ő feltétlen bizalmával? Hogyan tehettem ezt vele is magammal? Egy hónap gondolkodási idő és tisztulás, mintha visszahozta volna már is az elveszett érzéseimet. Meglágyította megkeményedett, megkövült szívemet, bekérgesedett lelkemet. Bárcsak tudná, bárcsak bár bárcsak elmondhatnám neki, mennyire sajnálom, mennyire szégyelem, mennyire röstellem magam, és hogy... Mennyire hiányzik, mennyire szeretem őt. Sehogy nem tudom megtenni, színt vallani, ha csak így nem itt és most, ahogy egy ilyen blőd film hatására elérzékenyülök és róla ábrándozom. Édes Istenem, de legalább érzek, újra érzek. Lángolok, és emészt a vágy, hogy vele legyek, érintsem, szeressem, szorítsam, el sose engedjem. Becézgessem, simogassam, masszírozzam a lábát, ahogy a tévénézés közben szoktunk este, amit úgy imád. Hát én is imádlak, Jolcsi, sőt, inádlak, ahogy te mondod, innádlak, Jolcsik a gyönyörűm. Újra érzek. 35 nap kellett, amíg a Nihil kilógozta belőlem a fásult kábolatot, a rutint, a megszokást, az érzéketlenséget, a tunyaságot, a renyhességet, önzőséget, felelőtlenséget. Egyre többet gondolok rád. Hogy lehettem ekkora ökör, hogy ezt a napnál fényesebb vonzalmat a ragyogást nem viszonyoztam neked, amit tőled kaptam? Hogy lehettem ennyire tuskó, hogy mindig, amikor azt mondtad nekem szeretlek, arra rendre azt feleltem viccesen, hogy nem baj. Miféle útvarsuttyóság ez? Ez tényleg vicces lenne? Most már nem gondolom annak. Ez olyan kódolva van az ember dns hogy ilyen suttyerák? Vagy tanult reakció ez? Illetve épp, hogy meg nem tanult? hogy a THC, a fűteszi, tette ezt velem. De hát 25 éves korom előtt is így ment. 5 év egyéni terápia, 2 év társas, önismereti műhelymunka és 18 ajaszertartás is kevés volt. Sose fog menni a szeretés rendesen? Hány és hány teóriát, ideológiát, kibúvót találtam már az önfelmentése, önigazolásra? Ebben kurva profi voltam. Az elköteleződésben és felelősségvállalásban már sokkal kevésbé. Hogy lehet így elbaszni valamit? De ennyire? Ezt elkúrtam. Egyedül hagytalak. Elárultalak. Cserben hagytalak én fasz. A nagy férfi az him. A nagy lófaszt egy darab szar vagyok. Most pont így érzem de legalább újra érzek. Érzek is, ez jó. Ennek örülök. Ennek örülnöm kell. Ennek a kicsinek is most. Ebből talán újra tudok táplálkozni, építkezni. Vajon mennyi idő kell itt, hogy felépülhessek, megtisztulhassak, magamba szállhassak, helyrejöhessek? Minél több, annál jobb. És a túl sok lesz, nem lesz késő? Megvársz, gyönyörűm. Mert nem érdemlem meg, tudom jól. Ha elhagysz, el kell fogadjam. Rászolgáltam, kurva sokat dolgoztam rajta. Nem voltam tisztában vele, hogy mit veszítek. Megérdemlem a sorsom. Súlyos árat fizetek az összes büdös fasságomért. Megbűnődöm a börtön kegyetlen purgatóriumában, a magányban. Legfontosabb kincsem a szabadságom elvesztésében. Kegyetlen és brutális. De ha megfizetem, elfogadod? Jóvá tehetem? Megbocsátasz még? Meg lehet? Te is szeretsz még? Mennyit kell még fizetnem? Mennyivel elégszel meg? Mennyivel tehetem jóvá? A túlfizetés itt végzetes lehet. Nincs idő. Az idő a legdrágább. Megfizethetetlen. Még csak harmincöt nap, és már itt tartok. Újra érzek. Tombolok, sírok, szánok, megalászkodom, bűnbánok, szégyellek, szeretlek. Mi lesz velünk, Mond. November 26-a Ma bejön az ügyvéd és hoz egy elég részletes, de hideghangú levelet, vagy inkább listát jól a kinti ügyintézni valókkal. Meglepp rideg stílusa. Azt hittem valamelyest megenyhült. A lista kurva hosszú. A közös költségtől a villanyszámláig, a KFT-től a könyvelőig, a bezárt sorú, nagyon is élő bérleti díjától, a lefoglalt Lexusig kimerítő feladatok véges-végtelenje. Amikor az új ügyvéd díjához érek a plexifarra tapasztott A4-es oldalakat böngészve, lefagyok. csoda? Mennyi? Eddig szó sem volt arról, hogy nyolc számjegyű összeg a honoráriuma. Én úgy emlékszem, hogy ingyenről volt szó. Ingyen. ezt mondta Jolcsi a telefonban. Talán promóból, marketingért, mit tudom én, zavaros volt az egész beszélgetés. Akárhogy is, az nem pont ennyi. Meghűl bennem a vér. Aztán felrémlik az ominózus beszélgetésből egy másik ügyvéd neve is, Kevicki István, akit látásból ismerek. Ő csak a negyedét kéri, úgy tudom. Egyre bonyolultabb ez a kibaszott szitu, kezdem elveszteni a fonalat. Jolcsi szárazon közli a levélben, hogy ír minden tételt szigorúan, amivel kint majd pontosan el kell számolnom neki. Ezt kértem volna amúgy én is, nyilván csak egészen más stílusban. Kurva szarul esik. Mocskosul szarul. Megint nem tudom, hogy ki kivel van. Teljesen összezavarodtak a szálak. Mégis kiben bízhatok? Nyolc számjegyű ügyvédi tiszteletti első fokig? A tárgyalási szakasz végig. Oké, hogy sztárügyvéd, de hát ennyi pénz az egész világon nincs egyszerre. A felmerülő új név Kevicki István a nobíró volt. Ez mindenképpen mellette szól, többen is ajánlják. De a nyolc számjegyű sztárügyvédről is jókat mondtak. Teljes a káosz. November 27-e Ma igent mondok egy közös sétára a szinttel. Tibi és Csabi már nagyon vágyott rá. A folyosón egyesével nyitja ki a szintes felügyelő a zárkák ajtaját. Mindenki kiáll az ajtaja elé motozásra, persze szigorúan a sárga ragasztó csíkokon belőle. Minden egyes zárka kijövő lakói sorban mennek és lekezelnek a többi kint lévővel, így velem az új is. Szevasztok, szevasztok! Mindenki maszk és civil ruha. Csak fogvatartottak vagyunk, nem elítéltek. Majdnem mindenki valamilyen márkás vagy rúppótlan melegítő mackó sportcipővel, ami bent nagy státusz szimbólum. Nagyjából 10% külföldi, ők leginkább embercsempészek vagy drogkereskedők. A sorakozási procedúra hosszadalmas, egyesével zajlik, egyre többen vagyunk, egyre hosszabb a sor, egyre hangosabb a lárma. A felügyelőnő szőke, alacsony, tömzsi, hosszú hajú fegyelmezi a tömeget. De aztalan folyamatosan duruzsol a csürhe. Ekkor bekeményít, kíméletlen alázó hang nem revált. Fogják már be azt a lepcses pofájukat! Hát ezt nem hiszem el, még az ovodás szaros gyerekek is fel tudják fogni, hogy kussolniuk kell. Aki nem magyar, az, nem érti, mit mondanak neki. így csendben sem tud maradni. Szól vissza egy magas, sötét hajú, varkocsos, jókiállású, amolyan indián forma szemtelenül. Ki volt az? Melyik pofázik vissza? Én, miért? Nincs igazam. Nem tudnám magyarul, csak őket védem. Bezzeg, amikor Skype-ot vagy telefont kell kérni, mit kurva jól beszél magyarul, hogy rohadjanak meg? Akkor megy a magyar, mi? riposztol a felügyelőnő. Ne húzza ki a gyufát, mert megvonom a tévét vagy a sétát, ha sokáig jár a pofája. Jó gonván sétálni, próbálják csak meg, meglátjuk, mire mégy véle, felügyelőnő. Ekkor érkezik egy másik felügyelő, és az azonosító kártyákat kéri. Akinél nincs, durván lehordja, megalázza egyesével. Még maguk értelmi fogyatékosok, hogy basszák meg a kurva anyjukat? Ennyire se képesek, buzeránsok? Ennyit se tudnak megjegyezni, hogy kártya? Én momentán nem is tudtam, hogy kötelező a kártya. Tőlem eddig soha nem kérte senki, bár mindig nálam van, mert állandóan csekkolom a kioszban az adataimat. A kiosk egy falra szerelt doboz, egy digitális terminál. A monitorja a kb. mint egy iPad-nek, és le lehet rajta a fogvatartotti kártyát. Ez a terminál szolgál mindenféle információk megismerésére az ügyeddel meg a fogvatartásoddal kapcsolatban. Itt lehet megnézni, kik a kapcsolattartóid, névvel, címmel, telefonszámmal, kik a letiltott kapcsolattartóid. Itt tudsz belenézni a létező összes iratodba is. Bár soha nincs annyi idő egyébként, hogy ezt végig is lehessen olvasni. Emellett itt lehet jelentkezni egészségügyi ellátásra, fogorvoshoz, pszichológushoz. Itt nézheted meg, mennyi pénzed van. A legtöbb fogvatartott erre használja, hogy megnézze, mennyi a pénze, illetve, hogy mikor lesz a beszélő, meg mikor lesz a Skype. Minden szinten van egy kioszk, de azt csak akkor nézheted meg, ha valamelyik felügyelő elkísér, de azok nem nagyon szoktak kísérgetni a kioszkhoz, mert pont leszarják. Így gyakorlatilag csak a séta során van lehetőség megnézni, de azt is csak az ötös sétálóban, mert egyedül ott van kioszk, ami vagy működik, vagy nem. Ezért illdomos felvinni a kártyát, mert amikor a sétálóra kiszólítanak, nem tudhatod, melyikbe fogsz kerülni, mert a felügyelő se tudja. Óriási a káosz és kurvasok szintet meg fogdást kell egyszerre sétáltatni abban a négy sétálóban, ami van. Ha éppen az ötösbe kerülsz, és van nálad kártya, és még működik is a kioszk, mert nem bazták tönkre, nem kezdték el ökörmódjára nyomogatni, meg ütlegelni, akkor csekkolhatod a terminálon a dolgaidat. Ha szerencséd van, nagyjából hetente egyszer meg tudod nézni, hogy van-e pénzed, meg hogy mikor lesz a beszélő. Eltett már vagy 10-15 perc, és még mindig oddekkolunk a folyosón, míg összegyűlik az az 50-60 ember. Feszült csend és várakozás. Most arra már bánom, hogy nem maradtam inkább bent egyedül olvasni és írni. Nagy nehezen mégis megindul a sor. Egy kis cigánygyerek, nénye, aki folyamatosan visszaszólt valami frappás marhaságot a többiek kitörő örömére az üvöltöző felügyelőnőnek, még a sorban, persze mindig takarásban és az orra alatt, de azért jól hallhatóan, mellé érve hangosan és büszkén pucsít be neki. Nagyon jó beszéd volt felügyelőnő, így kell ezekkel, mondja a kis hülyéje. Körben persze újabb röhögés. Már fent tudom meg a sétálón, hogy a felügyelőnő nem beszél semmilyen nyelven. A magas rác, a coffos, ezt pontosan tudta, így még súlyosabb és célzottabb volt a megalázó visszapofázása, a szemtelenkedése. Egyébként azt a srácot oszmánnak hívják bent. Török származású, félig arab, úgy néz ki, mint egy csiroki indián. Csabinak is Tibinek jó haverja. Fent lekapjuk a maszkokat. A hármasba kerülünk, a dohányzósba, ahol persze szintén tilos a dohányzás, de ezek pont leszarják. Engem rögtön meg az egyik nehéz súlyú. Láthatóan ön a Dona csapatban, akivel már volt szerencsém találkozni, sőt üdvözletét küldte Tibivel. A legmárkás a melegítő, kabát és cipő az övé, mintha egy divatmagazinból lépett volna ki. Az arcán néhány vágás sebb helye égtelenkedik. Mackós, kisé sántító járása elől mindenki kitér. Elképesztő tekintéje van idebent. Állítólag gyilkosság a vád ellene. 25-30 éve zajlik a pere. Ha, kábi a felét bent töltötte. Bemutatkozik udvariasan, és kíváncsi is rám. Sétálni, dumálni kezdünk. Egyikünk sem nyílik meg túlságosan, itt nem is nagyon tanácsos, ezt ő is elmondja. Védelmet, segítséget ígér, ha szükségem lenne rá. Nagyra tart. Követte a munkásságom. Állítólag egy oldalon állunk, mert ő is ellenzéki. Balos. Nem akarom ebben a tévhitében megingatni, de mikor nem azokat a válaszokat, érveket hallja tőlem, amiket elvárt, azért felvonja a szemöldökét. Nincs ehhez hozzászokva. Szeret ő diktálni, felül lenni. Nem igazán érti, mi az a harmadik út. Az igazi civilség. Ráhagyom. Nekem így is megfelel. Tartsuk be az sorrendet. Menet közben csetint egyet hirtelen, és arabul halandzsázik valamit, mire egy szakállas nász gyorsan a kezébe nyom egy száll cigarettát. A sarokba érve rágyújt a takarásban, és cigivel kínál. Köszönöm, nem kérek. Ő se bagózik, mert sportoló, boxoló, de oldja a stresszt. Ebben maradunk. Próbál előttem jó színben feltűnni, imponálni, a bizalmamba férkőzni. Közben nénye és Jenci produkálja magát, ugratják egymást. Nénye, a 145 centis kis cigáncsávú egyébként a szint kurvája. Vállaltam meleg srác. Állandóan ezzel ugratják, de összességében kedvelik, mert elég hülye és elég bevállalós ahhoz, hogy kedvelhető legyen. Felajánlja nekem is a védelmét húsz euróért, mint Tanyi Gyuri embere a maga fogatlan 145 centiével. Tanyi Júli vagy te bazd meg, röhögi körbe a slepp. Megy a hülyülés. Én valahogy nem díjazom. A nehézsúlyú hirtelen elnézést kér és lelép Tibivel, akit nagyon respektál. Mint mindenki az egész házban. Szerencsém van vele. Nagyon okos és nagyon korrekt, mondja róla, még mielőtt odébb áll. Egy alacsony kapucnis fiú mellé keveredek. Ő Joe. Nem Joe, hanem Joe. Hm. Tibiék ismerik. Kalapáccsal ment neki a marhája az araboknak odakint, és állítólag volt is benne valami. Ő szimplán üzleti ügyről beszél, vissza akarta szerezni a telefonját, ennyi a bűne. Meg hát a piás, kalapácsos balhia végén, meg a kurva drog teszi hozzá. Pedig már pont a megjavulásom volt, negyven évesen egy bomba 25 éves kezét akarta megkérni, de elbaszódott minden egy éve. Hát ez az hitú valahogy nekem is ismerős. Egy Penny market vezetett, és a gosdúban könyvelt egy bárnak. Részletesen elmeséli, milyen trükkök vannak, hogy hozzájussanak a fizetésükhez a dolgozók fix havi jövedelem hiányán. Csak tátom a szám a millió mocskos, aljas trükk és lehúzás hallatán, ami se a vendégnek, se a tulajnak nem túl kóser, ő viszont csak úgy húgyozta a pénzt. Henszegi ilyen nekem. Bravó, az meg tényleg büszke lehetsz magadra. Így csak proli, bűnösebb, alantasabb lesz az ember aki ide egyszer bekerül minden hájjal megként bűnözőként távozik. Hogy ez kérek jó, hogy szolgál-e bármiféle bűnmegelőzést, bűnbánást, az teljes rejtés számomra. Pedig esküszöm volt egy ilyen tévképzetem, hogy a büntetés végrehajtásnak valamiféle nevelő, okító, eltántorító, reintegráló céljának hatásának kellene lennie. De az alázás, a túlfegyelmezés, az értelmetlen túlszabályozás, az életellenes szabályok és azok mindenáron való szigorú betartatása kurvára kontraproduktív, nem működik, fasság. Hogy derékszögben kell a könyveknek meg a piperéknek állniuk egy vas szerelőszekrényben? Elszomorítóan kommunista. Ettől egyikünk se javul meg. Csak még inkább rendszerellenessé, ellenállóvá, deviásá, frusztráltá válik. Ugyan kinek jó ez? Persze van, akire másként hat. Szóba elegyedeket egy tráccal, aki egyedül sétál. A magyarok nyilainak a tagja volt. Azt állítja, hogy IT-sként bizonyítékai vannak rá, hogy bizonyos állami nagyvállalatok pártkifizető kifizető helyként működnek. A rendőrség lefoglalta a szervereit. De tíz éve nem bírják kikódolni őket, ő pedig biztos, hogy nem fogja feltárni senki előtt a titkát. Inkább leüli. Életfogyt is lehet, simán. Az pedig nem vicc. Úgy látom a féle mártíralkat. Büszke és elégedett a sorsával. Nem enged, nem hajlik, nem törik. Tartja magát. Látszik, hogy sétál, ahogy megy. Egyenes, elszánt, szabályos nagy léptek mindig a fal mellett. Egyenletes tempóban előre a földre szegezett elszánt tekintettel. Kár érte, mert egyébként értelmes, jóra valós rác, szuperintelligensnek tűnik. Tehát nagy magyar, nagyon nagy, talán túl nagy. Pedig nem éri meg, én már elengedtem. Jobb kis magyarnak lenni. A kicsi szép. Elengedtem végleg. Ezeknek politizálják. November 28-a Azt hiszem, kezdek végre valamelyes tisztábban látni az ügyemben. A lényeg, hogy egyenes gerincsel tudjak távozni innét, még akár kicsit később is, mint most azonnal. A skacok is erre tolnak határozottan. De az a nyolc számjegyű összeg továbbra is nagyon sok nekem. Sok évet kell gürcölnöm annyi pénzért. Az kurvasok tíz meg húsz ezres póló meg ing. Rengeteg. Hajlok rá, hogy inkább Kevicki Istvánt választom, akit szintén Jól Csi ajánlott. Csabival ketten toljuk a sétát, mert Tibi reggeltől tárgyalásom van. A gódunk is érte. A terminálon látom odafent, hogy apu sajnos még nem lett meg a kapcsolattartóm, így anyu és tesóm csak ketten jöhetnek holnap látogatni. Hívom is őket a séta végeztével, már úton vannak Pestre, itt alszanak egy kedves rokonnál. Holnap negyed tízkor találkozunk. Délután visszajön Tébi is. Újabb vált ellen egy kilenc évvel ezelőtti ügyben. DNS-mintát találtak tőle valami autóban, egy 178 milliós rablás kapcsán, illetve rávallott valaki, aki ugyanezért már kilenc évet kapott. Tébi nem boldog. Kurvára nem. Hát mi sem. Recseg, kattog... Ez ilyenkor átragad ránk is. Ide bent mindnyájan vagyunk. A derültékből villámcsapás, amely bármelyikünkre lecsaphat. Most Tibi fejére sújtott le. November 29 ike Beszélő nap. Nekem ráadásul az első. Alig várom anyut és tesómat. Tibi kihagyja az edzést. Még mindig rottyom van a tegnapi hír miatt. Alig, hogy befejezem az edzést, már hívnak is. Egy 22 éves Romasráccal és egy volt mentőssel megyünk le a hetedikről a földszintre. Ott várnak a többiek. Együtt lépünk be a közös beszélőbe, ahol körülbelül másfélszer-másfél másfél méteres plexivel elválasztott fakkok fogadnak minket. Legalább tíz egymás mellett. Érőktől lecsapok a legelsőre, hogy csak egy oldalról legyen szomszédom, bár végül nem bizonyul zavarónak a zaj, mivel csak telefonon keresztül tudunk beszélni a vendégekkel. Anyu és a tesóm nem sokára feltűntek bizonytalan léptekkel, a szemükkel kutatva engem a külső folyosó végéről. Kedélyesen, szívélyesen és szeretettel, festelenül fogadom őket. Ez most nekik új és feszélyező szitu, nem nekem, miután telefonon már volt alkalmunk megnyugtatni egymást. Azért elég zorral egy hely annak, aki még nem járt itt. Megviseli a lelket. Sokkoló lehet itt látniuk engem, ezért végig pozitívan és könnyeden nyomom, hogy ők és a család legalább nyugodt legyen, és rendesen, normálisan tudják élni tovább az életüket. Nekem ez a legfontosabb. Én itt láthatóan jó el vagyok, egyben vagyok, Nincs bajom. Ez van, ebből kell kihoznom a maximumot. Ugyan mit tehetnék? Olyan, mint a katonaság, bár nem voltam soha katona. Fegyelemre, türelemre és koncentrációra tanít. Így fogom fel. Majd túl leszek rajta, és mindent bepótolunk. Csak tartsunk ki. Semmi más nem számít.